بسم الله الرحمن الرحیم باب اجتحاد رائی فی القضا اجتحاد درائی انہی کوشش کول د بات رائی فی القضا پہ سلکی دا مشہور حدیثی ذکر کرے لے نمعاز ابن جبل رضی اللہ اترانہو چنبی علیہ السلام کرے را دوکرد لے گلو دا معاز یمن تا انتا تو اوکو کیفت تقب دی اذا عرد لکا قداعا تبا سرنگ پی صلح کے جکرات ته یو پی صدراشی ناوی اقلی بی کتاب اللہی ازا پی صلح کم لالا ف کتاب ناوی فیلم تجید فی کتاب اللہی لالا ف کتاب کی نمو میندی سنوی جی فی کتاب اللہی کتاب الله خود تبیانن کلی شیریں او هرڅ تیری نو قران کې ذکر دي صداستي چاغه وضاحت serde اوس کویاد مې سکو یاد داسې چاغه باندې ارس کوی جو سکو یاد داسې په یو ارس نه کوي پیسې پد تیری نه بي نو یې په سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اسلامي کې نمو په سنت رسول الله کی سنت نه هم بهر سنای دغه سنن تشریح کتاب الله د کتاب الله کې به هر سنن او سنت کې 무슨 بارش خو سنن ډېر اقسام دي يهاته پټول باندې کول خو ګران دي ناغوي چې نه په سنت کې نه په کتاب کې نه قال هغه اجتهاد به رائے زب کوشش کوما پر رائے په لسره ولا اول زب کوته نه کوم پد اجتهاد او کوشش حدیث رائے خالص رائے انسان بلن مراد کیو متفق اسنگ سره و مراد د دې رائے خطابی سی وای چې هغه رائے او سنت دا حدیث د تشوب وحجیت القیاس کی او قیاس کی امور ارباعی یو مقیس بل مقیس علیہ بل نقل كول ذا حكم دمقيسنا لهي نام مقيس دا او بلیله مشترک دا یلته مشترکه که څنګه کی بنیادی چیز دی دا یلت چې کوم مشترک ته په درمیان دا اصل او فرقه اصل مقیس علی پر مقیس نو دام مستنبطوی د دا کتاب الله نه د سنت رسول دانا او یاد ایجماع الامتنا نداتی موراه نبی رسول الله پدې جواب خوشاله شو نو او هو د الله پیغمبر سنره دا او وی الحمد لله کومال ټول سی پتو نه خاص الله غزاد لره دي چې توپیق وکړو استادې د رسول الله صلوات الله علیه وره رسول الله ترزکی په غیبنې ده الله رسول دا حدیث چې نو دا حدیث مشهور مشہور حدیث دی حجیت القجاس کی دا پیش گئی بل طرف تا فدی حدیث باندی محدیسین و, و کلام یو کلام بری ری جبدی کی و راوی دی حارس عمر او دا راوی بی اتفاق دویم دے کی ان اوناس من ال اہل دا غم مجهول لی اصحاب دا معاسوک تی دا نمالومیت چنانچہ امام ترمیزیم دا حدیث و ذکر کرنے او بے امام ترمیزی سے با ویلچ لا الا من طریق حضر واج ولیسا اسناد وعندی من متصل او ناسی حافظ جمال الدین موزیوی الحارس بن عمر لا يعرفه إلا بهذا الحديث قال البخاري لا يسيح حديثه ولا يعرفه وقال الزهبي في الميزان تفرد أبو أول محمد بن عبد الله السقفي عن الحارس وما روى عن الحارس وما روى عن الحارس غير أبيعون وهو مجهول بلکی جو سے دا موضوعی گر ضرورت یہ حدیث باطل دا خدیث خبر شوی او حفیظ حجر رحمه اللہ اداس سی علامه سیوطی رحمه اللہ ویل خصوص مرقات الصعود کی تدی حدیث مبارک کوئی شقوت لیکن حدیث لو شواہد موقوفہ د هغه په جوازه باندې دا حدیث قوی ګرځي چرواچی هغه شواہیلی مو په عمر بن خطاب عبد الله بن مسعود د زید بن سعدید د عبد الله بن عباس رضی الله عنهم ذکر کړی دی امام بیقیع الصلو تن کی د هغه تذکر کړی دی دغسی دا, دا حافظ قیم عون المعبود والد آغا کلام و راجسے دے داگا مشہور کتام دے اعلام المقعین اعلام المقعین کی حفظ ابن قیم و رحمہ حجیت القیاس پر دا حدیث ذکر کردے او بڑی جکم اعتراضات تی دا غیر طول و جواب کردے حاصل لاغی دا دے چی دا حدیث دی. مددین متن مشهور دی او مقبول دی او د فقہ او دا د صاحب او دا قانون دی چې کله یو متن دم رحمت اورسی شغله علماء او فقہ او قانوني مقبول شي اگر کړه یې سند کمزورې خدغه بیا حرجت کړی اگر د پرډیری شواهد راپیش کړل دي د ساده دي سټې چې دایي کم کمزوره دا دی اومتاً مقبول دے بڑی وجہ و حجت دام دا امن قیم رحمه اللہ فرمائی چې دا حدیث په دورا مختلف و طرق و سرا نقل لے چی داغی دا, دا وجین دا حدیث د زوب نه دے, دے. اگز دی حدیث چکم موقوب شوعید لی اغام بشمیر ری اولماو ذکر کردی سیوتیم ذکر کردی دینا الاؤه دی حدیث نور سندون همشتیه شپاکی حالی سمیه امر امنا زی او دا اوناس من علی حمس هم رازی نو حاپیزی نی قیم را حب امه اللہ دی باره که داور کرلن چی دا حدیث حجت ته او چاچی کلام کلید نو اغای دی پدی طریقات دا سند باننی کلید مجموعی سید سرا دا طول امد تلقی پواجه باندې دا حدیث حجت ته قابري په ومله حجي با مقدره قاضی لپاره فقط دانې په کار کې دخل قومه کیږي سریق قاضی کې نو اوا موقیت ابوری خبره او په صلاح حل کې په خې ترقه ز په صلح دی وږي او که په صلح حل کېږي نو صلح دی بلکې اول مکوشش د صلح کېږي عمر رضي الله عنه بارک رضي الله عنه وکلا او مال تاسو د پیسلین مخ کې د خلقو پمز کې صلح کوي زکه پیسلته دا او قضاوت د زغاین پیدا کینی وځدای چې پیسرست هو کې د چا مبارکي مخامخه یو ځانیمه پړکی چې د څوک پړکلو شیطان دا په لکه وسه یې وروځي د رشو تور کړو دای کړني او کړني د ما غریبو میادي سو میاغسی تا خبره وکیا اگر په باطله باندې نمغکی ری صلح کوشش پاکار دیگی جو مسلم کم حدیث ذکر کرده از صلح جایزن بینا المسلمین ایلا صلح حرم حلالا صلح جایزه دی مسلمانان بمزگی مگر اگر صلح شیو, شیو حلال شی حرام او یا حرام حلال او دغا سی نبی ریسلم المسلمون علی شروطیهم مسلمانان پاکل شرطن باندی موران دی شروطن ام اغدی د یو په منځ کې واه صلحه او مصالحت را واستې شي زالات گیم نه دي یو سشت یو د منو اغلس سره بنوغستل شي یو یوګه تک په بل بل تک دا حدیث دی ردی ماته نس قابل قبول لکه نه دی حدیث سند دا زویب چرته دا حدیثه مې ترمذي نه قل کړي دي امام ترمیزی پا دیبان نید تصحیحو کم دا هذا حدیث حسن صحیح بل تربتا کسیر ابن عبداللہ ابن عوب اموزنی پا در روایت کی دیت ترمیزی او داغی بارکی خلقوی جنی زعیب پنجدہ امام نیسایی سے ہوئی لیے سبی سرکا امنا معین ویلیے سبی شیئ دیو امام زہبی سے ہوئی لید حدیث نفس لا لياتم يدلو العلماء على تصحيح لا خبر خبر قاضی ابن حجر رحمه الله لدي حدیث مبارک کہ سنتی دماغ کی حدیث مبارکی علامات خبر اوکڑا یا ناسی علامات میں قائم خبر اوکڑا دی حدیث مبارکی حافظ ابن حجر روی کہ امام ترمذی کی حدیث تصحیح اگر کم سند نقل کرے غزوئی لا وجد نور الطرق دواجی چرا دی حدیث نور ترخشتے او اغد ترخ د دی صحیحی پا اغد ترخو کی دا کثیر ابن عبداللہ نشتے پا دیو جبان دی مستنیم دا دی حدیث سکر اللہ تصحیق تذبواشوئی تص دی دا لگا داماکی حدیث چی زکرشون دی دا خلق صحیحوئی په سبب دا دا نور چې ترخو چی کم زکر دی چنانا جی زممدی ابو داود کی جتاسو گوری دا دی پس تند کثیر ابن عبداللہ نشت څو غري ابن زهته او کثیر ابن عبد الله او کلام په کثیر ابن عبد الله حدیث باندې دا سي جلد غونته کې د زوب حکم کول او ځل غوندي کې دا کول دا د رستاني دور یو دا, دا خلق یو خبره زر حکم په حدیث د زوب نشي کول بلکې د رمستشغیر یو طریقه او دا د دین لپاره کې چې خلک منکرین حدیث چوری دې ډیر کوشش وکاس وکاس وای وای دا ګاوني مالک زه حدیث ذکر کړی عبد الله ابن کاف چې دا ګاوني مالک کې د خپلې زیته خبر ورکړم چې داس حق په ابي حضرت باندې ماده دا غند وکړه دینن قرض کانلو عليه په زمانه رسول <سؤال> الله <سؤال> صلی الله علیه وسلم کې پجمات کې چې نشا غنکار کړه پر تفت صوت هم د دروازو وځو په پورتو شته په دې و او دا الله پیغمبر په تدین کې خپل کور کې اونېو تر رسول الله حتا <تص> کشفاس حجرتی تدې پوری چوتکلا پرد ده په له حجرې आवाज وکړو قابب بن مالک قابب بن مالک وقاله یا قاب اے قاب او وی لبه کې یا رسول الله فاشاره لو بیری اشاره ورته وکړه خپل اس استلې ورته انده شتر کېم کې دا معاف کوي دې دې کرا قرض اس چرې جوت وګورم دي نو تم اپ کاوه قد پات کړم لري د الله پیغمبره نبی رسول الله او برتي پاسه اټورخه فق زې ایمان دار صلح هو شو ده انیم حق خپل معاف کړم دي دغېت الصلح هوګه تک وروز دزنه یوم پلار نو سلم ولا له پوتره جو بلر دي زندان نه یو بڑی سیکه دي کینو بل وته خپل وای قضاوت خبری دي قضاوت کې مدعی د بار گواب کاریم، شهادات و بیان پر گم، ذکر کئی پر دیمنا سبت سرات، جمع د شهادت، داگه گواهی تو بیان توی، چې دا دعوی د مضبطوالی د باره، رولی شیط حق د مدعی که، نبی علیہ السلام ہمی آیا خبر ندر کمتاز تام بہترین گواہانو جب گواہانو کی بہتر دی اللذی آکستے یاتی بی شہادتی بی شکیق پل شادر ایوی چی خبر رکی په شکیق پل شادر مخید طلب کولون اددنا شک عبداللہ امن احمی بکر آیتو اما قال یاتی بی شہادتی بی قال ابو داود قال مالک ارز امام ابو داود فنیقال ابو داود سرا اگر دی حدیث سرا او بل اگر حدیث چی خیر القرونی کرنی سماللزین یلونهم سماللزین یلونهم او بیعب آگی کدار ازیم کدار ازیم کدار ازیم کدار ازیم خلق راشی تسبقو شهادت احدیهم یمینه و یمینوه شهادتا باکی الزم دا اتیان الى شهادت قبل المطالبات او دیجئے کہ دیجئے مدح معلمی تعارض شروع ریمائم مالک پا قول باندی دا دا قال مالک الذي يخبر بشهادتیه وَلَا يَعْلَمُ بِهَا الَّذی هِيَ لَهُ آنکس چیده خبر رکی پا قبل شهادتو او نئی خبردار پا دی شهادت آنکس چیده دا دغه د پا تطبيقی رزیو کلو چھ کم روایت ی دلی زمرہ غنے دلی نہ مراد اگرے چھ مدعی تقبل شاہد معلومی او مدعی مطالبا نہ کیو د مدادر ی د مطالبین مخ کی دے راضی س مطالبه نے کی ترازی گواہی مگر زمش او د کہ اگے چھو کس مدعی دے مدعی غریب تپت نہیں چھ دما گواسو یو کس تپت دی دا معاملہ رزی شو نو ده که بغیر د متالبین چې د راشه او د دې مدې لپاره کوه کی دا به ترې مشه دغسی بعضی علما د دې باندې کی تطبیق دغسی کی چې کم کی زمراغله شته دور باندې محمول او کم کی مدهرغل نه شهادت سرت باندې محمول او درم تطبیق امامي تریبیذای مولا کړه دې هغه دا دې یو کس معلوم نه چې بلنه که ما او مطالبات وکړه من دې بیا چې کوم دینو ورونځيږي نه او سوس سکیږي نه په جلتې سره شي کزه په ن دغی تاجینا نبیلی صلوات و سلام مبالغتا تعبیر وکړو قبل ائنه د مبالغلا و نمطالبت شوه دا ځخله داسی چې اغه ته متالوب وکړل کېداشه او که ستامه تشوه ته کوي وکړو نه غوړب د بل کس تر په یوه کې وي چرما د بس تک پورې وډه دا کېږي چې ونځیږي او رس سس کیږي راځي او دې سسټی نه کیدایم یہ دین ہے خلاصہ تو بدی پتہ والے قال <سؤال> حمدانی ویا پاور سلطان قال مساویتی به هر امام اور اخبار کی حدیث حمدانی قال ابن سرا ابن ابي امرال ابن عبد الرحمن اچھا قال بابن پر رجل <سؤال> باو د په بیان دا سړی کی وین او چې ده یانت کوي علا خصومتین یو جګړوانی بنګيري ایالما امرها بغیر د دینه چې د تعلمی امر د خصومت کلیما صداده شهر کله یو حد مبارکی قاضی خبردار شي او قاضی دچا خلاف پیسله د حد کې او دا حد پد ناپیز لو لغواړي او ردی نورسته یو څلېزي او سپارښونو کې چیرې دا حد ناپیز نشول کې پیسله تر رسیدل مدام ممنوع ده او دا قبيح یو غدرت یو سړی د مثلا جره موشو او دا د عادی اړینه ده باقي طرف ترې په وچې ته په او چې جوړم خاراسو او قاضي ته ورسېدو هغه پیسې نه کې ولا ځنه پس څوک سپارشو می دا مضمون کتاب بیان دا بیان یا لازم موږ نصب درې مې مرته راوته مختانو کې نستنو ویو موري دلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه من حالت هغه څوک چې حیرشي سپاد دا دونه حد دین مخریو حتا د حدود الله نه فقد د الله مددا لا سره جنگ وکړلو او چاچی جګړه وکړه په باطل کې او ته پتې چې دا خبره باطل نه مدې همشي په وسه د الله کی تر دې چې دا یې نو دي او چاچی دې مومن مبارک وایستو پکې نه ای نو او وسې د الله پاک رد قتل خبالي په اګه وینو زو د پاسار کی الخبال اصل کې ویل شي التراب المقلود معصارۃ اهل النار هغه عورت یوزہوی نوین الزود جانمیان اصل اگيبه وسی تدیج دا راوزی د اغسنہ کې دی لغین قراوتل نشي کې د دنیا کې کیږي مانه دغه دې کې به امیشو زی نو دنسې چې یو خبره تا نه یالم دا تا, تا پتره چې دا با د له تبکی جنگ کې او دا یو خبری ده پنځام تا ته پته نه دا د ګناکار په شہادت زور درو جنګ واهیت وی خبرار ور کول یو خبره باندې شغت نفس امر خلاف دي شاید زور وی. خبر یو شان شو تا بل شان به وای کی او ټا ګناہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې سار منځو کړلو کله پارش نو قدرتې دوه درې دل سره ابی یہودی لر شهادت الزور بالاشراک بالله برابر کرده دروجن گواهی در شرک بیلیه سا دریه کرده داخل برابر کرده او استیشاد در پره در آیات ولستو فجتنی بو رجسا من اوسان و تنی بو قول الزور حنا فاعلی اللہ یرم به نو دوان برابر شو فجتنی بو رجسا من ال أوسان دا شرک ده و تنی بو قول الزور در شاعتی زور, دا شاعت دا زور دا. او دغم تاسویر شي چو روستا او نفع علیه غیر مشرکی نبی را شرک شرک هم راغ لده. او او قول زورم راغ لده. او گمگوهی رحمه اللہ ویجید قول زور لیر انوالی. شرکم داغیو نوالی. دروغ خبرانه. او خصوص شرک نیشد و خلق شرک نیشد. او دا قول زور انشاعت زورم داغیو نوالی. نوالی نوالی. نبی علیه السلام ویجید اشراک بی اللہ برابر شوا باب دې په بیان دا راچا کې چې رت کولې شي شهادت ته قبول نې دينه خلک درستي چې شهادت کوي او ته چې کېناسي دیو کړو پیدا پکې نشته نو یو پاکي شهادت د خائن سړی او جنابتګری خزی دې خاصه مراد کې ری شي پمانت کې کې چوز بيزي وي خو په عام ازروم کې ری شي دید الله د احکام خو خیال نسات اجتناب د نواهیو نه کوي امتثال د اوامیرو نه کوي نه پاسخ خو د پاتری ګواهی نه قبدی دا روست چې به به ذکر کړل دي د خائن تب ځي افراد دي الګره د خائن بازي افراد دي خو د دې هغه سختي لګړې روانو ځکه جدا دي خو یاته په خاص پام او د زلغېمر په کور روړ باندې غېمر کینه ته وې مراتب نه دشمن شو چنانچہ شهادت ته دشمن په دشمن نه سهي د ايمو 44 باندې بال اتفاق بعض شارحین اهنا په نسبت کړي چې اهنا په نسبت شهادت ته دشمن په دشمن سهي خدا نسبت سهي نه نه کویل <قبیل> پر دیو ته تقدیر احنا په نجکم نسبتو شي نظر کی آداوات دو قسم ده یو د چس دینی بل احنا دین احنا او موربانی آداوات ده بل دنیوی باندې نو احنا په ی کر یو چات چات په دینی خبر و په ديمه ملک به اشاره کولې شي او دنیوی کی نشي کولې کولې لکه د دینی خبر باندې نو د آداوات تاریخ بسالیت نه وړي اور دین یو خبرره کی جو هر دین دار د بی دینه سوران بهړو چرچه شاهدت ناراض دنیوی کم بیا بازوی مطلقنا جیزده आवाज وایچ اغا دعوت وزیرت پس کی کما دعوت نه د دې دشمن باندې کوای نه شي او کواله اورد کړه نبی السلام شاهدت قانیل اهل البیت قانیب من صبر کوون کی سرا یعنی اغه کو چې اغان د یو کور کرا او صحیح سی فراکس کا کی نور څه کاونه نکي دا په ډیر کې نه سي او د اغه خود په فراګوي دغه غوي دا په نه قبلي زګر یی کی توهمت توهمت اغه دلہ فرا کور کسکا کومه کا دا او د پره بدل کی بالکل دا صحیح وي غلطی خبره نه صحیح وي ندینه دا معلوم شو کی د غیر د اړ پرځي دغه اجازه لري د قانی د اهل بیت شهادت د غیر د اهل بیت پرځي قال ابو داو اوګیمر الحقر و شانا کینی او بغزت او دښمنی ته جہادت د غرسنی په اهل امصار د څوخار کې اوسې کلو کې اوسې بدویو چاته وای چې چا هغه خاص کورنل لري مسکل یو ځکه چې ما کله بلی دې سي ګرځي بدوی وای او اهل امصار نه اخلق مراد دي چې خاص په وځي کې اوسې نو څوخار نامي سي کله مې هم کې مراد حدیث کې را لګیني د دې اشاره د بدوی په صاحب د چنان چې دې مالک مطلق مسلقه مدره چې مطلقاً شاهد د بدوي صاحب د قریجه اذن جمهور وی چې دادی سي کلیانه ده بلکې مراد د دین اغه بدوي دي چې جهل پکې خوده دې متذکر کړم په دې او عام توسره په بدوانو کې د جهل او علم وسره نه نه کوي دا شاید صحیح ده خو غلط ته وزرا ریوجا نبی علیہ السلام <سؤال> میدانسی اوس که یو بدوی داسیو چاغه په او علم ورسرو غ شهادت کی او یو خار انسان نه جانا پوهه او شاکه مری مقابله کی د بدوی او په قملي او د خار د منقم انا خپل امرات نه نه پوهه شو شهادت علا ریزا پتی بانی سوک شهادت لکه مثلا دو کسان و منز کسید سی معاملات دا تیراشید ایو کسوی دا دروگ و عبل و ارشتیاوی دا اوس پس سابیتید امام احمد سے مسلک در چی دیوی په پا گواهی بانیام ریزا سابیتید او مستنیب همبلی دید دا باب اوز د دا حدیثیت زکر کرده امام مالک سے وی د دوه په شاعت رضا سابيدي دوي نه سابيدي احناب وې چې د ثبوت د رضا حکم دي چې کمنام او معاملات امه معاملات کې مسله ده چې دو سړي یا یو سړی او دوه ښځې چې بالکل عادلانه برید سره دا سابيدي د امامي شاپيرې مولم دغه مسلګته البت یو خبره کې خلاف ده چکړ سړی نو نو د سلور خو په شهادت سره بیا رضا سوي دي خدامعامالات زکوچ یو وو خبری دې خبرې ریګنن په دې امور کې غوډ یو کس شهادت هم کله قبلی لکه پرو یته هلال کې چې خلاص وان کړي نو په شهادت هم قبلي وروجه د پا صبر پاره نه پاتې شو د حدیث الباب بیگدار أغلی چاعتیت ابن الحاری سویی که امی یا بنتی نبی حافظ نکره پسید و تو رخزر آدم آغی داوی چی دی مولتی را کلی پا یوز بانی مال و دیل نیتی سوی نو خبری اوکنو زید نبیلی سمخواتر آدم و دا خبری می نبیلی سلام ته زیگر کلا په داسه اندازه ذکر کړو چې ګني دا خزه دروغ وایي قرانه جوړه نبی ریسه زمانه رازق ماته موتی د لپمبر نه لکه چې دا خزه دروغ وایي ماته نبی ریسه چې ما یذری کته سپتره قد قال د حال در چې یویلی ما قال سچ دا ده پریر ځان دیني سیلال کړه د امام احمد صاحب جمهور اور توئي کدا ما باندې او تراره موږ خبره ده پیسلیکو چې کومه قزایت ومنه تا دې خبر غالي او زنانه او په اوق شک پیدا شنه بابو شاهادت علی ذمه پیلوسیه دی په سفر شادت اهل ذمه وسیت کی په کی زمین کا پیر توئی مسلمانانو مل کیوسی نو اینده کافیر د مسلمان مخالفت باندې شادت کولې شي او کني شي کولې شاهدت زمي په مسلمان باندې سفر کي فقت جائز دي د امام سي پني او د غرين او زعي ابراهيمين حي وره عام جمهور پر شاهدت زميني دي خیر مسلمان په خلاف دنتي چې کوم واقعه مو سريب ذکر کئ ده نه هم هم سنب استدلال ني ولې د فارده مذهب د امام احمد ابن حنبل ینورا دی موته باندې شهادت نه راغره د قسم خبر را شابه و ان رجل <سؤال> من المسلمین <سؤال> حضرت ولوات یو کس د مسلمانانو ته پاترهغه په د حقوقه کې نيز دی وتو ان غزي عزت وي و ان همدي یو قص د مسلمانانو چې د غواکې غدر په خپل وسید نو دو کسانه گواهان پنیول د اهل <سؤال> کتابونو <سؤال> <سؤال> <سؤال> غدوان کو پیتراله <سؤال> ادا ابو موسی اشاری زمو خاطراله غدوان دلر خبر کړو او داغه چکمت تراکو نو ریم راوړه داغه وصیتو ا ابو موسی اشاری زمو د یو امر ده شنو پس داغه نچ در به اسلام په زمانه کېو ندیونه قسمه خورلو پس تمازی کرن په الله سره دیو خیانت نه کړي دروغه نه دی ویل تبديل نه دی کړي اونې سره په ټکول لونه سره تغیر راوسته او دا د غسري وصيت او ترکوه نو او به خسرولنه مې سره شاهد دي جاری کړل دلته د داو مو د نه راغلو صف احتیاض چې دا مال د مسلمان دیو احتیان نه پاره دا تدابیر وګنو شاهد غوړي کینه نه شوه غنیو قسم دیو بل مد علیه په شیداس ور پسې چې کومه کیسه نو اصل کیسه به دي کې اگر قران هم ذکر کړو دی دی کار ذکر ده کم چې نه میر اسلام زمانه کې رغل وا د عبد الله بن رضی و انعمان روایت ته چواته وی وسله د بنی سهم ابيلي نه دغنم بوديل ابن ميسره اسهم يو بوديل ما تميم الداري د تميم الداري سره د علي بن بتا سرا ددونه او ورکی نصرانیا معلومیږي روس ته اسلام راوړی نو ساهمی سره داسیو چې هغه بیمار شو ابيری سي سره وس پیدا شي د مرګېګم داسه رځکم د تجارت مالو اگر ټول په کاغذ کې ولیکلو دره سامان نه او به په بل سامان کی پټ جوړوي کیخو اور دوکه څنګه ته وشه تو کلو کزه مرشو نتاس بزمادا مال زما ورسوتو والک والک نو پماته سمي سمي مرشو به په ازمک له سپه مستل فلما قدیمه بترکتی کله چا دوانو تمیم او بديلو ادیب دی بداو دی دوانو د دغه بديل فقدو جام ضدته <تصفيق> نده چې کوم وارسانو نغورکو جام د سپینو مخوخوسا بالذهب په باندې چړاو کړې شو د سونو جنانجی نو سره شک پیدا څرګند کاغذ د نوکتو کنه سامان دیوالکلو او سامان کتو کتو نو ټپ کا غذرو کاغذ کې ذکره و کا ته سامانی سب کوکد نو او جام پکې ورګ ندی وراله تمیم عادیته وي چتاځه تکله وسیت کله و بدل داغینه پس باندې مال کې تصرف اغنه نه وکړ و نه نه کړ پر و چې ورینده کاغذ ته او جام نشه او وی وی د موږ د جام نه خبریار ده موږ پته نشي د دې باره کې موږ نه اېست او وی د څو تاسو نه جام لیکو تاسو په پلوه چی تاسو په دې نه ګنو نه نه اېست دا تاسو اېست دی د وینکار کو دا بدل ورثه مدعیان مساله څه ده مسلمانانه چې بدلی موقعه باندې مدعی ده پر بدل د ورثه پر ګواهن او نو مدعلیه شو د غتمیم او عدید فارخ. قسم جوگرن بس کسخلاس شوا، کسخلاوش شوا، کسخلاوش شوا. سوم و جیدال جام بیابیامون دیجون جام بی مککه با کی سایغ سرور سروق، چه تبتیش تحلاش دیو طولو. اغن دا جام چرتو ناغوی داخو ما دا عدیو تمیم نایستی. بل <سؤال> چې کومنه بیا <سؤال> ځړې ګریبطار سره انکار داسې کو دم جام خرڅ کړي ورنه شبو دیووس خبره بدل کا دی ویچ اصل ووجا داوا چې دا جام ادي پمنګرا خرڅ کړي او پاو کې نه کوئی سلام وکړ د ادي ویچ جام اغنره خرڅ دا دیوی مانگ جامع آغیستی ہوئی، اینا دیو مدعیان شاہستی ہوئی، دا تمیم و عدی شو پا اشتراح، او دا غورا صدب و شو منکرین شو، قالو اشترین من تمیم و عدی پا قام رجولان من اولیاء اسلامی، او د دا دیو آدی و تمیم شو دعان خلدیو نو نچالا قسم شو، ورثو د بو دې انتقسم نه پاتې نه د ثرني د اولياو د سامينه قسم يې وروړو شادت زمو خاق د شادت ورنا او یقینا جام زمو د سامي د پره نه پدې کې نه شهدايا يا ايول نه دي نه مونس حالت بيني کو بيني اذا حضر حد الموت دايتي کرشو ترې کپو شي وګورند موږ امام بو دوسړي اختصار کړل ده چې ټانګي بل دې لګوي د نورو کتابونو کې روایتونه مه والا خبر را